Поранення командира деморалізувало всю чоту. Орел своєчасно помітив це, підбіг і заатакував червоних двома ручними гранатами. Чота Осадчука, побачивши поряд отамана, прийшла до тями і з завзяттям закидала гранатами казарми. Незабаром опір на цій ділянці припинився. Впали й інші опорні пункти. Пролунав сигнал збірки. Поки рахували втрати ворога, 16 вбито і поранено, через відчинену браму в'їхало 50 фірманок, які очікували в гайку неподалік цукроварні. На одну поклали Осадчука, інші завантажили цукром і, не кваплячись, рушили до лісу. В цій акції Орел відчув, як бракувало йому гвардії відділу Ониська-Грабарчука. З числа тих 20 козаків, що пішли з ним, кожний міг бути провідником ударної групи. В нічних сутичках вони мали досвід, уміли битися серед будинків. Хоч мети було досягнуто, орел залишився невдоволений діями козаків, адже півзасобами в нападі ворога не переможеш. Шкода було й досвідченого поручника Осадчука. Його висланили на лікування до родини в Кусиківці. Зібравши у лісі козаків, отаман докладно проаналізував моменти бою в Лознах, підкресливши нерішучість, і не солідарність козаків Потім попередив Що в майбутній акції Особисто стрілятиме тих Хто ховатиметься за спини товаришів Козаків у Грабарчука Я виробив на добрих бойовиків Завершив обговорення бою отаман Такими мусять бути всі Потім Гальчевський Підкликав до себе сотника Добровольського Дорікнув йому Не бачу вашого зацікавлення козаками ви не даєте їм ні крихти свого серця та душі, тому не маєте авторитету Коли ви говорили з козаками, давали якусь пораду, ставили вимоги Вже три місяці спостерігаю за вами Ніколи варте не перевірити, не проконтролюєте козаків Як вони розміщені, чи мають їжу, набої, в яким стані їхня зброя Одяг, який їхній моральний настрій того ж дня Орел звільнив Добровольського із посади сотенного. На його місце призначив підстаршину Рагору. Цукор Орел розділив по всьому районі. Ще й циганам привіз на всі їхні родини. Так помалу, день за днем, доходив до кінця грудень 1921 року. А з ним старівся 1921 рік повний небезпек, пригод, і боїв Смерть старого крука Зима для повстанця докучлива однак має свої добрі прикмети День короткий, а ночі довгі Часто бувають хуртовини, завії Вітер замітає повстанчі сліди Коли червоні є на слідах То повстанці волочать за собою гілляку верховіття І в цей спосіб замітають слід Червоні не раз казали, що бандіти над снягом пашлі. Почали сходитися козаки, яких отаман відпустив додому помитися та облататися. З Кипорового яру прибув у Грабарчук. Повернувся сахнівський козак Михайло Топорівський. Він повідомив, що його тесть став агентом Летичівської чрезвичайки, доносить на всіх сахнівських козаків і тримає спілку з Пилипом Лещуком. Орел запитав Топорівського, чи покарати смертю його тестя. Все ж таки він батько його дружини. Козаки відповіли, що то дуже шкідливий кулачок. Зокрема, він спричинив кілька ревізій у Василя Сензюка та інших. Навіть донька соромилася батька. Одного разу, коли повстанці були у лісі під сахнами, Орел наказав привезти Михалкового тестя. Думав лише поговорити з ним. «Може, на гаїв сипати». Та де там? Старий Крук почав лаяти повстанців на сі заставки, проклинав їх останніми словами, називав винуватцями всіх нещасть. Казав, що більшовики знищать усіх повстанців і тільки кістки їхні білітимуть по лісах. Слухав отаман Теревеніст Старого Крука і врешті вирішив покінчити з ним. Орла здивувало, що Михалко першим пробив багнетом груди свого тестя. Десять родин утішилося, коли не стало активного помічника Пилипа Тернистий шлях гордих і незламних